Пісня 16. Зміст 16 пісні. День 37. Телемах приходить до Евмея, і той приймає його з великою радістю. Він посилає Евмея в місто сповістити Пенелопу про повернення сина. Одіссей, підкоряючись Афіні, відкривається телемахові, вони обмірковують разом, як умертвити женихів. Тим часом ці останні, підбурювані Антіноєм, змовляються вчинити замах на телемахове життя, але Амфіном радить їм насамперед довідатись про Зевсову волю. Пенелопа, дізнавшись про їх змову, докоряє Антіноєві. Еврімах лицемірно намагається її заспокоїти, Евмей повертається до своєї оселі. Упізнання Одіссея Телемахом В досвіта встав Одісей і з божистим удвох свинопасом стали сніданок собі готувати, вогонь розпаливши, а пастухів вони пасти свиней перед тим відрядили. Враз підійшов телемах, Але чуйні собаки гавкучі Все ж не загавкали. Та спостеріг Одісей богосвітлий, Пси завиляли хвостами, І кроки людини почув він, І до Евмея озвався, промовивши слово крилате. «Хтось там, Евмею, до тебе прийшов? Якийсь твій товариш?» чи із знайомих хто-небудь. Не гавкають чуйні собаки, тільки хвостами виляють, та й кроки чиїсь то я чую. Ще не скінчив він і мови цієї, як син його любий, став на поріг. Свинопас здивовано з місця схопився і виронив посуди з рук, в якому іскристе вино він саме з водою мішав, до господаря кинувсь назустріч, голову став цілувати, ясних його ока обидва і руки обидві, а з лиць його сльози рясні й збігали. Так, наче батько, що рідного в щирій любові вітає сина, який з чужини по десятому році вернувся, Одинака, що пізно родився, тривоги завдавши, так телемаха божистого став свинопас богосвітлий і обнімати й всього, цілувати, наче смерті уник він. Врешті спромігся крізь сльози промовити слово крилате. Світло ясне моє, ти вже вернувсь, Телемаху, не думав. Я тебе бачити з дня, як відплив з кораблем ти на пілос. Ну, бо, заходь же, дитя моє любе, дай глянуть на тебе. Втішитись дай, що ти прямо сюди, з чужини, повернувся. Ти, бо не часто у нас, пастухів, тут у полі буваєш, більше у місті живеш». І як тобі не остогидне бачити там увесь час юрбу женихів знахабнілих?»